elke woensdag om 1500 uur, Zuid-Afrikaanse tyd, Lulu se storietijd. Tanikassie, het jou dan van ons kinders vergeet? Nee, Lulu, gee net kans, jong. Ai, die Lulu darm. Woensdag, om 1500 uur is het ons klein goed sebeerd, wanneer Lulu se storietijd aanbreek. Ek, Tanikassie, Lulu, Malkatrein en Fred, nou hy al die kinders en hulle mamas ouma's en juffrouwens om in te skakel vir ons baie speciale kinderprogram. Lulu, sy story tijd, stuur ook een speciale verjaarsdagwens met WhatsApp na 081-385-39-1 vir kinders recht oor die wereld. Ons wil al die Synafrikanerse kinders die geleentheid weet om stories in Afrikaans te hoort. Ons doen ook kinderkankerbewismaking onder ons voorskoolse en laarskoolkinners. Onthou, elke woensdag om 1500 uur Zuid-Afrikaanse tyd, Lulu sy storytijd. Daar sy, hallo maats, dit is so waar alweer woensdagmiddag, dit is nou so 3 minuten na drie hier in zuid afrika Ek weet nie waar in die wêreld jy luister nie, maar hier by ons is dit nou lekker middag. En net toe ons nou dink dat die herfs is hier in volle swang, toe kom gooi die stuur somer vandag vir ons 'n ooswind. Maatjies en toe is my kos nou lekker die mekaar gekrimp, want ek het sop beplant vir vandag. Ai, ja, ja en nou moet ons eintlik roomys eet. So maar sê koop jy 'n dae waar jy is as dit koud is dat jy sommer Lekker soppies te om te eet en as het warm is so dat jy lekker roe maas het om jou af te koel. Ek wil jylle moet vir die volgende paar minute moet jylle lekker saam met ons. Kair is natuurlijk ek en Lulu en Malkatrain en Fred en amal van ons is net een groot happy family. Maar voordat ons daarby kom is het natuurlijk eers ons verjaarsdag maaikie se beerd. Nou hier is een baie speciale dochterkie in my lewe haar naam is Katrankie, en sy het gister, en jylle 9 jaar uitgewoord, so ek wil vir Katrankie sê, baie geluk my, ou poplap, ek is so blij, dat jy 9 jaar gelede, vir ons geskenk was, nou ja, dit is altyd lekker om te sien, hoe sy die leven geniet, en hulle het gister, jylle moet bekie laat, mama, papa, vir jylle weis, daar op my Facebookblad is, ons bakkiesblad, van die kinders het gister, Daniel, en Katrankie het gister, trouw um, trouw trou gespeel, en Kamalili's O, oh, dit was so lekker, hulle het een trouwrok aangehaad en beerte gemaak, en strooi meisierokke, ach hulle was te oulik. Maar nou ja, so verjaarsdag gaan ons ook hierdie liedje speel en vir allemaal van julle wat verjaar het, van verlede week en woensdag tot vandag toe. En ek hoop jy het sommer een fantastische verjaarsdag. Kom ons luister en julle kan saam sing, maar dit is so lekker om te sê, happy birthday. sy maaikies, ek hoop jy het sommer een lekker persent gekry of een lekker koek, as mama nie kan vir jou persent gekoop het, jy is ‘n koek maar net een groot persent. Nou maats, ek het vandag a baie, baie mooie story vir julle, en dit is, sy naam is Baas Teer. En dit gaan so. Baie lang gelede, toe die mense en dere die selfde taal gepraat het, en tier se hele lyf geel was, sonder een enkele streep, stap buvel een aand aandhuis toe nadat hy in die rivier gaan baai het. Hy neer die in die kie met sy nees hoog in die licht, want in daardie daal het hy nog een rig neus en 'n boel op gehad. Maar met sy nees so boe in die licht merk hy nie dat Teer achter hom aankom nie. Hy merkt het eerst toe Tier vlak langs hom knor. Goeie naand, sê buffel Biffel voel baie lus om weg te hardloop, maar hy wil daarom nie bang lyk like nie. Hy stap dis maar verder, met Tier langs hom. Ons sien jou nie meer baie in die bos nie, sê Tier. Is dit het omdat jy nou vir die mens werk? buffel knik. Ek verstaan dit glad nie. Mensen dan nie eens geklaan, klauwe of gif nie, en hy so swak en klein, hoe kan hy jou baas wees? Ek verstaan dit self nie, mooi nie, sê Biffel. Dis seker oor sy intelligensie. Intelli-wat? Intelligensie? Verduidelik buffel windmakerig, bly om meer een stier te weet. Is een speciale ding wat mens Het Dit help hom, om baas te wees oor my en perd en hond en vark en eend ook. is interessant, baie, baie interessant. As ek een bykie van daarie in te watse naam kon hee, sal die lewe baie makkeliker wees. Ek sal die dier nie meer hoef te bekryp, in te hardloop of te bespring nie. Amal sal my sommer van selfgehoorzaam. Ek sal in die gras bly lee, en vir my die vetste dieren uitsoek om te eet. Oh, o, dink jy, mens sal vir my van sy intelligentsie verkoop? Ek, ek weet daarom nie, mompel Biffel. Ek sal om morgen vra, hy sal seker nie vir my durf nie sê nie, gromt en hy verdwijn in die duister. Biffel plofstarig in die stofhuis toe. Hy is een bykie bang, het hy nou te veel gesê. Maar na hy geëet het, voel hy beter. Tier wacht het nooit in die reisvelde nie, denk hy voor hy aan die slaap raak. Maar, toe buffel die volgende ochend saam met sy baas by die reisveld opdag, sien hy dat hy verkeerd was. Tier sit klaar daar en wacht. Moe nie bang wees nie, klein baas mens, sê Tier vriendelik, en my bedoeling is vreedsam. Ek het gehoor, jy besit iets wat jy intelligentie noem, en ek wil dit graag koop. Jy moet dit maar liever gauw verkoop hoor, want ek is haastig. Ek het nie nog nie my ontbyt gehaad nie. Biffel voel kwaad vir homself, maar toe hoor hoorde die boerkie sê, Wat een groot eer, baas, tier, soek my nederige uh, reisveld en hy besoek my nederige um, omgeving en hy bied my die geleentheid om so een prachtige groot dier te kan dien en hy buig asof hy voor die keizer staan. Dier is baie gevly en antwoord <coughs> ach dankie vir al die mooi woorde, maar is nie rechtig nodig nie, ek het maar net gekom om jou in te watse naam te koop, te koop onderbreek boerkie om O, oh nee, ek drink daarop aan om dit vir u te gee, as aandenking aan u gedenkwaardige besoek, wat vir my een groot eer is. O, oh, dat is baie gaaf van jou, ek het nooit gedink, mens het solke goeie manier nie, beromteer. Maar hy dink, ha ha, wat een lekker ochend, eerst word ek soos 'n koning verwelkom, dan kry ek intelligentie verniet, dan eet ek die boerkie vir ontbuit en buffel vir middag ete. Toe hy hieraan dink, vonkel sy oor sys twee groen sterre en hy sê, jy gaan dit nou dadig vir my gee, nee. Alte graag, maar ek laat het altyd thuis, vandaar ek in die veld kom werk, antwoord boerkie, wat die honger glans in tierse oog gesien het. U sien, Dit is ‘n so waardevolle ding, ek wil dit nie graag verloor nie. Buitendien, het ek dit nie hier nodig nie, maar ek sal huis toe hardop en dit vir u gaan haal. Hy begin wegstap en draai toe weer terug. Het u gesê, het nog nie ontbijt geëet nie? Ja, sê dit dier, waarom vraag jy? Want, Tans kan ek buffel ongelukkig nie hier laat bly nie. Jy kan om daak net eet. Ek sal nie, maak nou gau. Ek betwyfel nie, jy belofte nie. Maar, sê nou, jy vergeet jy belofte en jy eet vir buffel op, wie sal dan vir my werk? Maar, as jy edel achtbare, my sal toelaat om jy aan die boom daar oorkant vast te bind, kan ek buffel maar hier laat bly. Tier stem in. Ek sal hulle maar net een bykie later moet eet, dink hy terwyl die boorkie omstevig aan die boom vastbind, en sy mond water, mm, mm, toe hy dink hoe die groot buffel, die klein geel mannekie en die onbekende ding intelligentie gaan smaak. Na een rukkie kom die boorkie terug. Het jou dit gebring? Vraat die er ongeduldig. Natuurlijk! antwoord die boerkie, en weis om 'n blink ding op een paal. Nou gee dit hier vir my, beveel tier. Die boerkie gehoorsam, hy die glansende, vlammende fakkel, onder die tierse snor, en dit begin brand. Hy houd dit onder sy oore, sy maak, sy staart, en net waar die vlamme lek, skroe hylle. Dis, intelligentie, sê die boerkie droog, ons noem dit sommer verstand. Kom, buffel, weg ons. Maar buffel kan nie gaan nie. Hy wil baars van die lag. Stel jou voor, baas stier, die skrik van die oorwoud, laat hom self aan 'n boom vastbind en met ‘n fakkel skrooi. Dit is ongelooflik, snaaks. Buffel rol in die gras rond. Hy lag, asof hy betaal word. ha. <laughs> eindelijk stamp sy boelip en nees ten een boom stomp en tot vandag toe nog het hy een gesplete lip en nees en tier? Wat van tier? Wel het maar net gebril en geskop en na een rukkie en die vlamme dier die touw gebrand en toe kon hy wegkom maar die brandende touw het sy geel pel so lelik geskroeid dat hy die bruin zwart merke nooit kon awasne en dit is waarom die vandag nog streep heet. Boegoe Bergse Dam is een lekker, lekker dam Daar waar die mensies hulle haare was en kam Hul harte is maar koud, maar ons zakke is vol koud Ons gaan vir hulle vange by die Boegoe Bergse Dam Boegoe Bergse Dam is een Maar al sakke is vol goud Ons gaan vir hulle vange By die boek Goebertse Dam Singels van waterstroom Met in en een oliening Oem en een ribbok die randje staan Maat, daar was daar my mooie story, nie. Nou, alke keer as jy die tier gaan sien, gaan jy dink aan hierdie story. O, oh, jong, ja, dis wat die mens intelligente noem, of sommer net goeie, gezonde verstand. Ja, tier was maar een biekie dom, nie. Nou, volgende week het ek vir julle een prachtige story van Tom en Zoempie die jening baie. mat oh, maat, is daarom a baie lekker story. Ek weet nie of wie van jylle al geprooed hoe lekker soet die jening is nie. Nou volgende week gaan ek jylle storykie vertel van Tom en Zoompie die jening by. En dis natuurlijk Tanisari Willemse wat hierdie story geskryf het. En nou hier waar ons bly in ons omgeving is daar vreselik baie jening en natuurlijk rooibostie. Nou rooibostie en jening gaan verskrikkelijk lekker saam. So volgende week gaan ek so n bykie meer vir jylle daar vertel oor vertel, en uh, natuurlijk as jylle by ons kom keir en ons kom traai, dan kan jylle van die heerlijke jening kom proe, en van die heerlijke, heerlijke rooibos thee drink, o, oh, dit is lekker, dit is my ginsteling thee, en dit is die beste, beste thee, maar volgende week vir julle so'n bykie meer daarvan vertel, maar vir nou het ek nog eers paar lekker liekies en Lule het ook hier op my op die skouwer getikke gesê, asjeblief, asjeblief ek wil ook my liekie sing, so jylle gaan nou na haar liekie sing, maar jy het ek lekker singelang songs wat jylle mee kan saam sing en baie van ons mamas en papas en omas en opas het groet geword met partij van die religies. Nou maats genied het um, ek gaan nou nou net so vinnig in haar om van jou tot ziens te sê ek koop jy het sommer baie baie lekker gekuier saam met my en mag jy een wonderlijke weekje dood ons weer gaan saam keier. Groete van my natuurlijk en Lulu en die maats, maar ek gaan net so vinnig vinnig in haar om te sê tereo. Op groen groen dag in die bos, was al die groenes op soek na kos, maar o nee, o groot gemors, almal soek geluid na kos. Dit was o gleierige, glipperige, grilige, In die bos Dit was een glijerige, glijerige, Daar sy maats, nou ja, ek gaan jou groet vandag met so, natuurlijk met Lulu'se liekie, en ook oom Stein'se liekie, wat hy syng oor tekens en waarskiewingslichte, en dis natuurlijk oor kinderkanker, dis een ernstige ziekte, maar in kinders kan dit ook krijg, so daarom wil ek jy jylle met mooi luister na die liekiese woorde, en soos wat jylle dit leer ken, moet jy al die plekkies aan jou lijfie soek met jou vongerkies, en jy moet voel of ietsie jy nie lekker is nie, onthou, ons moet vir mama en papa, of ouma en oupa, as jy by hulle bly vir hulle sê, as ietsie nie lekker is nie, en dan kan oma maar kyk, of mama kyk, en miskien een um, stroopie, of ietsie gee, en as dinge nie rechtkom nie, dan kan uh, alle vir jou, nou as dokter toe neem, en dis hoekom Lulu, nie kan wacht om haar liekie te singe, want sy wil nie hee, dat kinders, wat kanker het, te laat maar die dokter moet uitkomen, so leer hierdie liekies, en soos wat hy jylle samsing, vat jou vingerkies en gaan oor jou lifeie, en voel as daar knoppie is, wat nie daar moet weesie, sê as het vir een groot mens. Nou ja, ek groet jou met hierdie liekies, daar is so vier liekies, maar eers sê ek vir jylle tot ziens, tot volgende woensdag, en mag jy een wonderlijke weekie wat voorlee. Tjereo van nou! Klap, se tyd is om, ons moet nou huis toe gaan Ons het geklim, gekruip, gelag, haai, wat een lekker dag Vaai jou heinkies, jen en weer, vaai hul nog een keer Huistu tyd is huistu tyd, hoor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 Surely it must mean something's not right.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 loss and no appetite surely must mean something's not right Something's not right Ooh.